Tres notes, do, re i mi, una melodia que clarament recordem de la pel·lícula que sota el títol original, El so de la música, basa la història de la família Von Trapp en un paisatge inicialment idíllic l'Àustria l'austria-alpina, però a les portes d'una guerra mundial. El musical, que es va estrenar ara fa unes setmanes a les Illes Canàries amb un gran èxit, arriba finals de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès amb una particularitat, i és que la producció obliga a buscar els actors infantils a cada territori que visita. Un 150 nens van participar ahir en una tarda en no de càstings, on els més menuts havien de demot mostrar la seva habilitat cantant, recitant textos de la producció i fins i tot amb la coordinació a l'hora de fer petites coreografies. No. Sí. no. no. no. Els nervis són evidents tot i que més d'un i d'una es facin els valents. La prova es fa per escollir els nens que interpretaran els papers de Kurt, Marta i Gretel dels quals sempre seleccionaran 15 aspirants que participaran en un taller intensiu de dos dies i d'on s’en triaran un total de tres actors per cada paper per tal de garantir un reemplaçament en cas que sigui necessari. La directora del càsting infantil Carmen Márquez explica què busquen. És curioso però al final no solen gustar el nens, que lo màxi que han hecho han sido quatre coses sent el cole ¿no? porque precisamente això que tienen és lo que que no se está llamando la atención, que sea un niño, no que sea un niño actor. L'Aina té 10 anys i aspira a una de les seleccionades. Quan li vaig explicar a la meva profe de teatre, em va dir que em donaria consells i va servir la pena. I l'Aina entra a fer la prova. i en sortir valora la seva experiència. Doncs ha sigut molt xula. La primera vegada m'han dit que no allarguis tants als finals, però després ja a la persona que estava allà m'anava dient que sí amb el cap. El paper femení és el més disputat i per proporció hi ha menys nens, com és el cas de Lluís. M'ho he preparat amb la meva tutora de música, a les hores del pati i algunes hores lliures que tenia ella, em treia de classe i anàvem a ensenyar. La Hannah és una de les nenes més petites que hi participen i amb qui, després d’aprovar de la veu al so del piano, simulen un dels diàlegs de la producció. No te de saludar así a todos los invitados. A todos. A todos. Uf, Ara caldrà donar temps als responsables del càsting i esperar la seva decisió. Mentrestant, tots els aspirants hauran de ser pacients per saber si seran els protagonistes d'una de les històries favorites dels seus pares i avis.